أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع رايتا السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة الراجب على الله تعالى بالحيم يتحرى ما سلكهم سلكوا هذه أمة والصحابة وأطبائهم الإحسان وترسقوا الله يتفابوا السنة والحكم بلا جلّا عليه طول المعامل وعقيدة ونبذت المعامل كل بخلف ذلك من تأميلات المؤمنين من تأميل المحارفين وغلون وغالين سمكا ممالكا فلحياً أو يهمياً أو خارجياً أو أفزنياً أو مرجئاً أو أفزنياً ومن طوائف كثيراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وصل لما تسليما كثيرا زاهل برب قد الله جل شانه اذن صلي على رسول السلام نفسن الله وصانك محمدا صلى الله عليه وسلم كما اوصىنا الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويكبر يتا بوته صلاح تبارك وتعالى استمسكم بوج باج نشموا ايتم مرتي واسنكم براي مسمال Allah ta ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga da ga sretnemo a da on sa nama bude zadovoljen. Mislim samo da trebamo ovdje zatvrdi cenko. Izgasi zvono na ovom telefonu kad got nešto onaj, kako se kaže, gore gora povuci po ne tu demga ha tam dobro. dobro e poglavlje doko iksmo došli ili znaš kako poglavlje došli e, u našem druženju sa djelom bulugul maram jestebab almasha alkhufain poglavlje o opotirano pomestvama poglavlje o po potjeranju pomestvama. I ovo ovaj je poglavlje Hafiz ibn Hajar, rahmetullahi a'lajih, spomenuo, nakon što je završio sa govorom, odnosno nakon što je spomenuo hadise koji govore o abdestu i načinu uzmanja abdesta. Znači zašto je sada spomenuo hadise koji govore o potiranju pomestvama? Zato što potiranje pomestvama, znači kada čovjek potire pomestvama, znači to je sastavni dio, to je sastavni dio abdesta, znači kao da je dio abdesta. Iako ćemo znači, vidjeti da potjeranje po mestvama nije obaveza, nego da je to nešto što se zove šta? Znači što se zove olakšica, ruhsa. Znači nešto što je čovjeku, čovjeku dozvoljeno. Dobro, međutim, sada je ovo, tako da kažem, posebno u je Hafiz ibn Hajar, da mu se Allah, ta'ala, smilio, je osam hadisa. Znači čini mi se da je spomenuo osam hadisa, Mojutim pri nego što počnemo sa uh, komentarom ovih osam hadisa, spomenućemo ukratko propise koji su vezani ukratko propisi koji su vezani za mesh. Pa tako su islamski učitelji kada govore o meshu pomestvama, kažu yajuzu fi l-vudu. Kažu dozvoljno je čovjeku prilikom uzimanja abdesta da učini mesh, to jest da potare ili da potere pomestvama. Učenjaci kada kažu je džuz, sad im da je to dozvoljeno. To jeste da je to olakšica. Znači da čovjeku kažeš da mu je obaveza da potjere, znači da potjere, po, znači nije obaveza. Nego je to nešto što mu je znači dozvoljeno što mu je dozvoljeno da učini. Dobro. Zatim kada u pitanju koliko čovjek može da potjere, znači Hafzi bin Hađar će ospomenuti hadis o tome učenjaci kažu, ili da kažemo skoro su složni, međutim vidjet ćete razilaženje oko toga, međutim ono što je staja lište džumhur, odnosno većine islamskih učenjaka, da čovjek koji nije na putu, to jeste koji nije musafir, koji je muqim, da može da potire koliko? 24 sata, to jest jedan dan, jednu noć. Znači kad se kaže jedan dan, jednu noć, misli se šta? 24 sata. Međutim osoba koja je na putu, Može da potire koliko? Znači može da potire, znači može da potire tri, tri dana. Koliko je to? Koliko je to sahata? 72, 72 sat. Učinjajci također kada spominju potiranje po mestvama, to jeste el mes ale el spominju uslove kakve te mestve treba da izgledaju, odnosno po čemu može, po čemu može da se potire. Pa tako na primjer kažu da je uslov an yalbisahu ba'da kamal tuhri. Da je uslov da bi čovjek mogao da potere da potere po mestvama, da je čovjek obuče na čistocu. Значи znači šta znači da je obučena na čistocu, znači da je obučena abdest. Значи znači, ovo ćemo kasnije još opširnije viditi. Знаči znači, na primjer sada hoćeš uzimaš abdest i hoćeš da obučeš hoćeš da potireš pomestvama Međutim, desilo se da te mestve nisi obukao dok se imao abdest. Nego nisi abdest, obukao si mestve i uzimaš abdest i hoćeš da potjerješ po mestvama. Da li ti je dozvoljno? Znači nije ti, nije ti dozvoljno. Ustav je da je obučeš, kako? A da imaš potpun abdest. I odjećete ćete vidjeti kasnije što znači potpun abdest. Kod učenjaka je razila ženje, da li čovjek mora da je obučena potpun abdest ili ne mora da je obučena potpun abdest. To znači da ako bi se desilo da čovjek obu, da opere desnu nogu od abdesta i obuče mestvu, desnu, nogu. prije nego što je opro lijevu nogu. Pa kad opere lijevu nogu, obuče lijevu mestvu. Da li je dozvan u tom slučaju da potire po mestvama? Kod velikog broja učenjaka nije. Zašto? Zato što se nije ostvario ovaj preduslov, da je obu ko na potpunu čistoću. Međutim, Veliki broj učenjaka i to je mišljenje ispravnije, to dozvoljava. I to je mišljenje Hanefi'a i odabro ga šehhu l-islam Ibn Taymi'e. Kažu zato što je, nači čovjek o pronogu, obuko, o lijevu nogu, a nije izgubio abdest, nači pa na neki način smatra isto kao da je obuko i nakon što je opro, nakon što je opro lijevu nogu. Nači to je prvi, prvi preduslov. Kaže, saati rad mahala fardihi, drugi preduslov mestve, kaže, da ta mjesta pokriva ono što je fars da se opere. Znači ono što je šta? Fars da se opere. Znači šta je fars da se opere? Noga do iza članaka. Što znači da ako bi čovjek imao mjesta kakve koji su ispod članaka, je li dozvoljeno potremeni da učini mest? mest? Nije. Zašto? Zato što ne pokrivaju ono što je ono što je fars. Treća stvar kaže Pahiran. Da budu čiste. Šta znači da budu čiste? To jeste da ne budu napravljeni od nečega što je neđaset. Da ne budu napravljeni od nečega što je neđaset. Znači mestve, u većini e, mestve, bivaju napravljen od kože. Mi smo ali tako prijetljeno bili, govorili, znači da koža, kada, nakon stavljenja, da je ona šta? Da je čista. Međutim, je li od svake životinje čista? Znači tu smo... Mnogo se zadržalo na tome. Jer rekli smo da veliki broj učenjaka smatra da je dozvoljno od životinje koja šta? Čije mjeso? Čije mjeso dozvoljno da se da se jede. I četvrti, pred uslov, i ovo će biti nešto o čemu ćemo se kasnije malo više zadržati. I ovo pojasniti. Kaže se, i ovo tačnije citiran govori mama, ne ovija, fihi, kaže i da budu takve, da može unima da se hoda. Šta znači da unima može da se hoda? U smislu da se hoda na neki način kao da su cipele. znači ne da čovjek malo kada ide da se da se poderu. Nego znači neki još dodaju u opisu da mogu da stoje same po sebi. Znači ne da bude znači guma, znači ili nešto gore što i veže, nego znači da su tako dabele da same po sebi, šta? Znači na neki način po cipela, znači cipela Nije znači da je gore guma drži, nego njihova debljena ih šta? nego njihova debljena ih drži. S tim što, pored sva četiri uslova, znači učenjaci kada govore o hufu o mestvama, koje su spomenute u hadisu, kažu da je huff ono što se oblači, što se stavlja na noge, a što je napravljeno od čaga Od kože. Što je napravljeno od kože. Obratite pažnju, znači što je napravljeno od kože. I čak spominju da ono što nije od kože, da nije dozvoljno da se potom po tome čini mes. I o tome ćemo govoriti. Znači današnje čarape, da li je dozvoljno po tome da se čini mes, da li nije dozvoljno? Znači tu tu kod učenjaka postoje veliko razileženje. U sva četiri mes heba, znači nije dozvoljno činiti mes po današnjim, po današnjim čarapama. Znači ovo, ovaj govor kad kažem, znači Znači, ovo je razilaženje koje napominje da je fiksko. I postaju učenjaci danas savrveni koji zastupaju da je dozvoljno i koji zastupaju da nije dozvoljno. Međutim, ako ćemo prijeći na jedan studiozni način ovoj meseli, da kažemo da u sva četiri mezheba nije dozvoljno učinjenje mesha po današnjim, po današnjim čarapama. Iako postaju učenjaka, kao što ćemo kasnije pojasti, koje dozvoljavaju po svakom, da kažem, po svom onome što je na čovjekovim, na čovjekovi nogama. I to je mišljenje šehehu lisslama, te mi je da broga veliki broj savremeni učenjaka. Međutim, još jednom kažem, ako se vratimo na govor učenjaka sva četiri mezheba, i Hanefijskog, i Malikijskog, i Šafijskog, i Hanbelijskog, naćemo da današnje čavre, čarape ne ispunjavaju te uslove. Nego su učenjaci sva četiri mezheba postavili postavili uslove. nači. huff, kao huf je nešto što je od kože. Znači, zašto su postavili ove uslove? Znači, može doći neko i reći gdje su uslovi da to mora da bude, da mora i da budu od kože. Ili je uslov, znači, da mora da, da može u tome da se goda i tako dalje. Znači, ako bi se vratili na velika djela, znači, kao što je Međmu od imama Navija, Mughni od Ibn Kudame, makadis je našli bi ovaj govor. Zašto? Zašto su postavili ove uslove? A da kažemo... Zato, a da kažemo, s druge strane da pitanje, za te ustave ne postoji dokaz direktno iz sunnata koji na to ukazuje. Znači, nema hadisa koji kaže da mora i da budu od kože, ti kaže da mjesto mora, da stoje same po sebi. Gdje su ti dokazi? Učenjaci, ovdje napominjem, sa četiri mezaba koji su postavili ove pred ove šartove, su pogledali i vratili se na opis onoga što su nosili ashabi u svoje vrijeme. I kazali su, došla je olakšica. Osnova je da se uzme šta? Znači, kad se uzme abdes, osnova je da se noge šta? Peru. Došla je olakšica da se uzima mes, po čemu? Po mesvama. I kaže, ta olakšica se ograničava strikno na to. Znači, ta olakšica se ograničava šta? Strikno na to. I onda su pogledali. Kako je to bilo u vremenu postanika, to je kako je bilo u vremenu ashaba Allahovog postanika sallallahu aleyhi wasallam, i onda su spomenuli ove, i onda su spomenuli ove pred, onda su spomenuli ove pred uslove. Je li jasno ova stvar? Znači nisu posmatrali da su kazali, aha, nasi, oni su u svom vremenu nosili čarape, mi u svom vremenu nosimo čarape, pa to isto. Ne, oni nisu gledali u imena, nisu gledali u naslove, nisu gledali u nazive, nego su oni gledali u suštinu stvari koje su šta? One nosili. Jer može biti da su oni nosili jednu odjeću koja se nazivala tako, da danas ljudi nose tu isto odjeću da se ta odjeća naziva drugačije. nači to što je imen zajedničko ne čini da je stvar u svojoj suštini ista. Nego su učenjaci izmađu se vrate, vraćali na jezičko značajnje kada se kaže huf, kada se kaže sahin kao što će doći i tako dalje. I onda su spomenuli ove, ove stvari. Dobro, također... Učenjanci su govorili o tome na koji način se čini mes. Znači, kako čovjek čini mes pomestvama mestvama. Obratite pažnju. Znači, sad samo znači, možete neć vidjeti na kamer, nema veze da vidite vi. Znači, mes po nije došo precizno en hadis i nije tačno pojašnjeno kako se čini mes po mestvama. Osim onoga što ćete vidjeti u Bulugul Marama. Znači, ispravno je se čini mes po mestvama, da se Znači, rukom znači, potare samo vrh čega vrh, vrh stopala. Jel redu? Znači, da se potare samo ovako. Neki kažu, dovoljno je, obaveza je ono najmanje što može da se potare. Najmanje da se potare, da se kaže da se potralo. En je potralo. Na meshan. šaf je kažu, isto ko što je malo potrebno za mes glave, isto tako je malo potrebno za mes Hanefi je kažu najmanje je da bude koliko je tri prsta. Znači da obuhvati koliko je tri prsta od ruke. Znači ovo čovjek kad učinio, obuhvatilo je. Međutim, znači na ovaj način čovjek da učini, učinio je meso po mestu. Međutim, ima učenjaka koji kažu da se potire i i donji dio stopala. I zato će Hafzi ibn Hajar spomenti taj hadis, iako njemu ima slabosti. I zato ko razmisli o metodologiji Hafzi ibn Hajara, vidjet će da Hafiz ibn Hađar prati šafijski mezheb. Da kažemo, ispomnije dokaze koji između ostalog prije svega ukazuju znači za, šafijski, za šafijski mezheb. Dobro, u šafijskom mezhebu kažu, na primjer, ako potereš desnu nogu, obrate pažnju, lijevo mnogo mufatiš desnu desnu petu, staviš na desnu petu, desnu ruku staviš na prste i na neki način počini, učiniš kao ovakvu. Znači, to je šta? Znači, lijevo mnogo, lijevom rukom ufatiš e, desnu petu, da sad ne da ne ufatiš desnu petu, desnom rukom staviš na vrnu prstiju i potareš ovako. Znači, donji, znači, desnom rukom prema znači, prema cjevanci, znači prema gore, a lijevom rukom, znači, odstopala prema prstima. I oni kaže da je to pohvalo i da postoje predaje gdje se prenosi to od selefa. Međutim, Allah najbolje zna, znači, ako bi rekli da ovo ostopalo, Znači ono što ispravno jeste znači da samo čovjek učini ovako je da je sa tim, da je sa tim potrao, da je sa tim potrao noge. Jel u redu? Dobro. Još, jednu, još dvije sari koje spomenti Normalno mes čovjek može činiti u slučaju kada je, kako to učenjaci kažu, a pahara es sugra. kado je pitanju mala čistoća, pod malom čistoćom mislije na što? Na abdest. Al-tahara il-kubra, velika čistoća je šta? Gusul kupanje. Što znači ako je čovjek bio pod abdestom, obuko mestve i desilo se da mora da se kupa, znači li to da može učiniti po mestvama? Ne, znači mora da skine i mora da šta? Znači da se, da se okupa. Znači mestve samo kada je u pitanju, kada je u pitanju, kada je u pitanju abdest. Dobro. Također ovdje inače, znači za ovu poglavlju pitanju o mestvama Postoji više MSL-a koje su isključivo bezane za ištih adučenjaka za koje ne postoji precizno tekst koji o tome govori. Kao što je, na primer, pitanje ako čovjek, ima, ako čovjek je uzao abdest, pa obukuo mestve, pa učinio, pa izgubi abdest, pa učinio mest, učinio mest po njima, i znači ima abdest, je tako, ali učinio mest, iskine mestve. Da li ima abdest, da li ima abdest? A? Jedni kažu ima. Drugi kažu nema. Treći kažu treba oprati noge. Zid znači, pol pita, imaju tri mišljenja. Jedni kažu nema abdest. Zašto? Zato što ono, zato što je ono što je bilo dio njegove čistoće otišlo. Još je dio šta? Abdest. Dobro. Drugi dio, drugi učenjaci kažu šta? Ima. Zašto? Ima. Zato što nije došao dokaz do koji kaže da skidanje mjestovi kvari, kvari je abdest. Jel u red? Treći kažu treba da opere samo nogi. Zato što je to zamjena za mes kojim je šta? Kojim je otišao. Znači sve ove tri stvari, sve ove tri mes, ele su šta? Plot i štihada. Znači dobro, ovu stvar zapamtite. Dobro. Također sljedeće pitanje, kada kažemo čovjek potere, Dan i noć. Što znači potjere dan i noć? Otkada počinje da mu se računa to njegovo vrijeme? Od prvog mesa. Aha, gledajte sada. Ja sam uz obdest i oprav sam mnoge. I ko sam šta? Mestve. Imam obdest. Znači, uzao sam obdest, pa sam izgubio obdest pa sam učinio mes po mestu. Od kada počinje da mi se računa? Da li od momenta kada sam izgubio abdest pa ima mogućnost da učinim mes? Ili od momenta kada sam učinio mes? Jel me razumijete? Na u tri sata sam sabdestio. U tri po sam izgubio abdest. U četiri sata sam učinio mes. Do kada mogu da čini mes? Do tri i po sledećeg dana ili do četiri? Zašto? Bria sam uz o. Paz, kaže, al sam? A u tiri zaat sam uz obdest. Až gobi ja sam gov tri se kaže yumsahu al muqim. Neći čini mes. To ješto može da čini mes ona onaj koji nije Musafir dan i noć. Znači, ja od tri i po imam priliku da šta? Da čini imesak. Ja od tri i po imam priliku da šta? Čini imesak. Je li tako? Od tada mi počinje, znači, na primjer, kaže ti se, imaš mogućnost da radiš to, da boraviš u ovoj kući o tri sata. Znači, ti od tada ti postaje, počinje ta šta? Olakšit se. Uglavnom, jedan broj učenjaka kaže od tada se vrijeme računa. To jeste od mogućnosti kada možeš da činiš tamo. Drugi kažu ne, od vremena kada se prvi put potrao. Drugi kažu od vremena kada se prvi put šta? Potrao je ovo mišljenje, ali najbolje zna, isprav nije. Znači ovo mišljenje šta? ispravni Znači prvi put kada si potrao, znači od tada računa je 24 sata. Znači uh, veliki broj učenjaka je na stanovištu od vremena mogućnosti. Međutim, jedan broj nije odabire od vremena kada se učinio mes. I e to mišlje odabire imam Navavi, rahmatullahi alihi, kod šafija. I ovo je također broj, eh, broj eh, jedno... I ovo je također mišlje jednog broja hanefija. Znači, broj hanefija, imam Bedrudina na ajni odabire ovo mišlje. Znači, od momenta kada se učinio šta? Učinio mes. Znači, učinio se mes, računa je 24 saata. 24 sat. Posto je od još mesela vezano za ovo, kao na primjer čovjek ako je učinio meso, pa otišao na put. Znači koliko će vremena potjerati? Hoće li potjerati tri dana i tri noći? A u stvari prvi mes je učinio dok je bio kući. Jedni kažu ne. Znači ako je počeo kući, znači mora da to i šta završi. Isto tako čovjek bio na putu tri dana i tri noći, došao, došao kući. Znači, znači još mesela ako je vezano, ali ovo je, znači ovo je šta? ovo je rezime ovo je rezime kada على pitanju mesa ala alkhufain dobro kada u pitanju mesa ala alkhufain el qur'an i sunnet ukazuju na ovo znači na mes po čemu po mestima znači ukazuje šta el qur'an i sunnet allahove kusenika sallallahu alayhi wasallam dobro gdje dokazuju ovo iz qur'ana Znači, ovdje nezdan, da smo spominjali. Uzvišani Allah, tabarik wa ta'ala, usuri al-ma'ide u 6-stama'etu kaje Ya iyuha al-lazina āmenu iza kumtum ila s-salati faqsilu vujuhakum wa ajdiyakum ila l-marafiqi wamsahum biruusikum wa arjudulakum ili wa arjudulikum. Znači, imaju dva kiraeta, kada se spominju noge. Što bi značilo, što bi prevedo da je to, shodno ovaj dva kiraeta bio jo O ovaj, vjernici. Kada hoćete, da opere, kada hoćete da obavite namaz, operite vaša lica i vaše ruke do iza lakata i potarite vaše glave i ako bi rekli arudžulekum i noge, to jeste operite noge. Jel u redu? Međutim, ako bi rekli kirajatvo arudžulekum, bilo bi potarite po vašim glavama i nogama. Potarite po vašim glavama i nogama. I zato postoje ovdje kirajet koji uči u ar džulekum i posle i koji uči se ar džulikum. To jeste i vaše noge, znači bukvalan prevod bi bio s odnova dva kirajeta, i vaše noge i po vašim nogama. I vaše noge, to jeste operite vaše noge i po vašim nogama, to jeste potarite po vašim nogama. Pa učenjaci od načina, oba dva ova kirajeta su, ما جو 10 كيرايته كازي مام شاتمي وارجو لكم بالنصب عما على عما نافع ناف آ... عمه ي... ناف ابن عامر عما رضا رضا كسائي على حفص ناتشي سي други учи نافع ابن عامر كسائي اي حفص учи ارجو لكم ارجلكم سي نجو... شاس كيرايته гоба 2 با... Ova načina među deset kirajeta. Dobro, učenjaci kada govore ova dva kirajeta kažu, znači ovaj kirajet i vaše noge ukaziva na pranje čega? Na pranje noga. A kirajet po vašim nogama, to jeste potarite po vašim nogama, ukazuje na potiranje, na potiranje po, znači potiranje činjenje mesha po nogama. Ne kao što kažu šije, znači šije kažu da se noge prilikom abde šta? Potiru šije, znači nepenu noge kad uzme abdes, nego oni potjeru po nogama isto kao što potjeru, znači kao što se potjere po mesloma. I ono što je kontradikturno skod nje, oni ne prihvataju kirajetu arđulikum i po nogama. Dakle, oni prihvataju kirajetu kojem se jasno ukaziva da se noge paru, ali ne paru, ne paru noge. A sve druge i kirajete, druge i kirajete odbacuju. Ne ise. Uglavnom, znači ućenjaci, kada daju tumačenje ova dva kirajeta, kažu da jedan kirajet ukaziva na što? Na pranje, a? na pranje noga, dok drugi je i šaret, i ukaziva našto, na potjeranje, odnosno na činjenje, na činjenje mesha. Dobro, kada je u pitanju ova stvar u sunnatu Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam, učenjaci su spomenuli da se prenosi od 70 ili neki su čak spomenuli od 80 ashaba Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam da se spominje mesha po meslama. يعني دسته أد سدام دسئت شخص نكي يسوس بمين أد سدام دسئت أصحاب كاجه حسن البصري مثل تجنيه كجلي دزبيلج حسن البصري كاجه حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسحة على الخفين كاجه كزيوالومي إلي پرنيلومي سدام دسئت أصحاب الله بك بسانيك صلى الله عليه وسلم دستو پترالي دستو پترالي دستو پترالي بمسلمة Jedan broj učenjaka, što na primer, Ibn Muleqqin, je spomenuo imena 80. shaba da su potjerali po mesvama. I zato to, jedan broj učenjaka ovo pitanje čak spomenuo u djela koja govore o akidu, koja govore o akaidu. Na primer, imam Tahavi, poznati hanefijski učenjaka, Abu Ja'far, At-Tahavi, je spomenuo mes po meslama, u svojoj tahavijskoj akidi, iako govori o akidu. Međutim, zašto je spomeno ovo fiksku pitanje u dijelu koje govori o čemu, koje govori o akidu? Iz kojeg razloga? Učinjenci kažu iz dva razloga. Prvo zato što hadisi koji, koji govore o meshu po mestvama su na stepenu tevatura. Međutim, bilo je čak sekti koju su odbacivali čak predaje koje su mutavater. Pa e kao primjer, zablude ti sekti, spomenuli, spomenuli su ovo pitanje. Zato što se prenosi od broja ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I drugo, zato što je među pomjestvama što su odbile, odnosno nisu prihvatile neke sekte. Pa su učenjaci kako bi ukazali da je to da je to odnigovih znakova, ukazali ovu stvar. Naći od znakova određeni sekti je bio da ne čine mes po, po mestvama. Po učenjaci kako bi spomenuli, ukazali na razilaženje ili kako bi ukazali na njihovu neispravnost, spomenuli se ovu stvar. I zato su također učenjaci rekli da mest po mestvama nije obavezan. Znači niko nije odkazao do učenjaka da je to šta? Obavezno. si su rekli da je dozvoljeno, da je to ruhsa, da je olakšica. Međutim kažu, ako čovek odbija to da čini u smislu, ma neće to da činim. Kaju, bojati sezene gada upov grih. Zašto? Zato što odbija olakšicu koja je prenesena u toliko ashaba Allahovog, Resula sallallahu alaihi, alaihi wasallam. Dobro. Prvi hadis, kojeg je spomeno hafiz ibn Hajar, rahmetullahi alaihi, jeste poznati hadis, I možda je ovaj hadis od najpoznati hadisa kada u pitanju mesh po mestvama. A to je da se prenosi od Mugire ibn Šo'ube, radi Allah anhu, دعا اسحب كاج كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا كاج بيصم صلى الله عليه وسلم فصلى الله بسني صلى الله عليه وسلم ابدستيو تويسته يعني ابدستيو سي uczniaci кажу тоيسته пошао да се абдести ил био у току абдеста а не да је كاج فاهويت لانزع خفييه a sam kaže požurio da mu ja skinem mrestve da mu ja skinem mrestve znači mu galeb ne zna onda pored toga što je bio uz allahovog poslanika alejhi salatu vesselam znači ti da po hizmeti allahovog poslanika sallallahu alejhi alejhi vesselam فقال باكاجه pa kada sam se približio i kada sam tio da mu skinem mrestve poslanik sallallahu alejhi vesselam reko da uhuma wastarih to je namojmi pomagat, znači da i skinem. Fa inni adakhaltuhuma tahiratayn. Jer sam mi kaže ja obuko načistoču. Obuko sam mi čiste. To jeste, kao što kažu učenjaci u komentaru hadisa, obuko sam ih na čistču. I to je ono o čemu, o čemu, o čemu mu govor. To jeste obukao sam dok sam bio, dok sam bio pod abdestom. Dobro. Ono prvo na što ukaziva... Ovaj hadis jeste, da ovaj hadis ukaziva na ono čemu smo već bile rekli, a to je na dozvoljenost mesha po mestvama. Znači prvo na što ukaziva ovaj hadis jeste da govori o dozvoljenosti mesha po mestvama. Kada kažemo da je to dozvoljno ide je to olakšica, znači kada kažemo preciznije da je dozvoljno, znači kažemo da je dozvoljno, svejedno da li čovjek u tome imao poteškoću ili ne? Je redu? Znači, kada kažemo da je dozvoljeno, svejedno da li čovjek u tome imao po ili ne. Što znači svejedno da li čovjek bio radio težak posao ili čovjek, na primjer, bi u kući. Znači, bude u kući si, pod klimom si, ili da kažemo kad je zima, znači, uzgrijanje si, imaš mjesto na nogama, imaš toplu vodu, ili, na primjer, vani si i radiš na hladnoći. Znači, ako ti je dozvoljeno, dozvolim ti. Allaho te barakve ta'ala mudrost i Allahova vjera ti je dozvoljeno, da ovu stvar, da ovu stvar učiniš. Da ovu stvar učiniš. I to je koncenzus islamskih učinjaka. Imam nevi, je spomenuo koncenzus po pitanju ovoga. To jeste koncenzus po pitanju čega? Po pitanju dozvoljenosti mesha. Dobro. Drugo na što ukaziva ovaj hadis, ovaj hadis ukaziva znači da je uslov da se učini mest po mestovama, da one budu obučene dok čovjek imašta. Ka čovjek ima abdest. Dobro. I o to mi smo govorili. Što znači, još jednom ponavljam, ako bi se desilo da čovjek bude kući, na primjer kao što se znalo desiti, znači ljudi ne znaju, pa onda pitaju, znači čovjek nema abdest i kaže sebi od obuć mestve i kad budem uzimao abdest onda ću šta? Onda očiniti mest po njima. Međutim, obu koju nimao, nimao abdest. Da li je to ispravno? ispravl. Znači čovjek k osnovi načinjema abdesta. Znači ono se što je klonio. Znači sad tím namazmu je šta? Namazmu je na ispravl. je sada kojde da mu podobnije i preciznije i bliže. Znači ovdje ćemo vidjeti da učenjaci kada su razmišljali o u rječmu sallallahu sallalahu aleyhi wasallam da'huma ostavih fa inni adkaltuhuma tahiratayni jer samijah obu ko tahiratayni jer ja samijah obu ko načistoču posmatrali su i razmišljali su o ovim riječima. I zato ovdje možete vidjeti, znači na jedan način trud koji su islamski učenjaci uložili i ulagali da razumiju riječ Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato nema, boljeg, nema bolje stvari čovjeku na dunjalu kod toga da svoje vrijeme provodi izučavajući Kur'an, izučavajući sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kada god do tebe dođe neka knjiga koja govori o sunnetu Allahovog Rasula, koja govori o vjerodostojnim, u znači, koji spominju hadisi, vjerodostojni hadisi, znači to je i dobiješ i dođeš do te knjige, znači kao da si došao do zlata i vrijednije od toga. I zato, na primjer, sad ovdje, mada misli da ste svi možda vidjeli, znači na evu, znači da knjiga Riyadu Salihin da izlazi iz štampe ili je već izašla iz štampe. Znači, Riyadu Salihin imama ne uvija. Znači, Riyadu Salihin vrijedi zlata koliko ona koliko je na teška znači koliko je staviš na, na, na vagu ja vaga kaže da onju ima kilo znači kilo i više od toga znači ne možeš se nemiriti znači on malolašemo ako, ako ako je ako je sa zlatom znači to je knjiga znači, gdje su samo hadis Allahov poslanika alejhi salatu vesselam e eh, koji islamskoj učenci prihvaćatile znači da je jedna od naj prihvaćenije knjiga općenito kroz islamsku historiju Nači od imama neovija. Znači, isto kao što su prihvaćeni 40 hadisa imama neovija, znači, isto tako znači knjiga, knjiga Rijadu Salihini, to nije knjiga da je čovjek jednog pročita, nego da je redovno da je redovno čovjek izučava. Dobro, sada su ovdje učinjaci posmatrali ovaj hadis, da se vratim, kažem, znači, da li ovo, da sam obukao na čistoću, da li se ovo može odnositi, ovaj hadis, ako bi se desilo da se čovjek abdesti, pa opere desnu nogu, pa obuče mjestvo. Obrate pažnju. Sada smo samo na desnoj noci, desnoj nozi. Znači, desnu nogu samo pro jebu obuku sam mest. Zaboravi sad ljevu nogu. Dobro. Kasnije ću doći kad budem činio mes i učinit mes po čemu? Po toj desnoj nozi. Jel' tako? Međutim, u momentu kada sam je oblačio, dali sam imao abdest? Jesam imao abdest? Nisam imao abdest. Nisam imao abdest. I zato ovi učenjaci kažu, znači čovjeka da bi učinio mesa, znači mora prvo da završi samdestom, pa da obuče, da opere, to jest i lijevu nogu, pa da obuče šta? Znači tek onda da obuče mestu. Zašto su ovo ukazali? Znači zato iz ovoga što sam vam prethodno spomenuo. Hoću li još jednom ponoviti. Zato što kada, znači kada oblačiš desnu mesu, desnu mestvu na desnu nogu, Jesi li tada završio s abdestom? Nisi. Kasnije ćeš dođi da činiš mes po desnoj nozi. Jesi li obuku u momentu da imaš abdest? Nisi. Da li si ostvario ono što je rečeno u hadisu Ja sam je obuku počistoćom? Nisi. I zato je jedan broj učenjaka. I to je mišljenje mama Malika i šafije. Znači, nije to mišljenje koje je. Znači, to je mišljenje ovako se Malik. Imam dine i Imam Šafija, rahmetullahi, ali ovo je također rivajet, ovo je također rivajet od, ovo je također rivajet od imama Ahmeda. Međutim, drugo mišljenje kaže ne. Drugo mišljenje kaže nema vezaj. Znači, ako se obukuo na desnu nogu, pa se opro lijevu nogu, pa obukuo lijevu nogu, kaže to je isto kao da si znači, obukuo kada si, šta? Kada si završio, zašto? Zato što se obukuo idoksi, doksi nogu. o prodje mnogu obuko ki ni izgubi obdest. A čo bu ko se tada a istvoje ka od da seobu ko kas ni se lište u osnovi nije desilo. Javo je mišljenje buhanife Rahmetullahi Alehi. Javo je miljennje također, dabro je dabroju šafija, Javo je mišljenje također oddabro šehod Islam in tajmije Rahmetullahi Alehi. I zato je ovo mišljenje možda bliže ispravni. Na čovo je mišenje Hanefija, jeda dobroga šehoh Islam, n tajmije Rahmetullahi Rametullah Ahi. Treća stvar koju ćemo spomenuti jeste da ove riječi poslanika sallallahu aleyhi wa sallam znači treća stvar koja je vezana za ovaj hadis فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا تَاهِرَتَيْنِ jer sam ja obuko na čistoću znači odnosi se na načistoču koja je uzeta sa vodom Načistoču koja je uzeta sa vodom šta bi ovo moglo da znači Šta bi ovo moglo da znači? Da nije? Da nije tajemom. Kako bi to bilo? Znači, to bi bilo sljedeće. Znači, došlo se, ja sam uz obdest. Uz obdest, izgubi obdesta. Hajde, nije se nije vidimo. Hoću da se obdestim. Hoće da se šta? Obdestim. I, tražim vodu, nema vode. Otisimo, neđe na put, ne možemo da nađemo vodu, ubrdo, u ono. Međutim, šta? Znači, nema vode. A imaš na, primjer, na nogama, mestve ili, da kažemo cipela ili znači što je, znači cipela su još, one duboke cipela su još, na znači, tvrđe od mestve. Nema vode, nema vode i uzmeš tajemum. Uzmeš tajemum, jel u redu, uzost tajemum. Klanjali smo povodne, klanio si, ne znam, klanio si k Indiju. Ideš, ideš, ideš, ha, i nađeš vodu. I hoćeš sad, sad, znači moš li dalje uzmaš tajemum, Ne možeš. Znači, tajemum se gubi sa čim? Znači, tajemum se gubi sa stvarima koje kvara abdest, još dodaješ jednu stvar, to je pronalazkom vode. Znači, ako si, kad si ugleda u vodu, kad imaš mogućnost ili, znači, ugleda vodu e, zato što čovjek može uzeti tajemum, znači, pa makar ima vode, ako mu voda škodi, međutim, ako nema vode, kad pronađe vodu, sad im šta? Sad im šta gubi, gubi, gubi tajemum. Da, pronašo si vodu, i hoćeš, sad ćeš s abdestit. A imaš mestve na nogama? Te su so obučene? Na tajemum. Da li ti je da zovem sad da uzmeš mest po mestvama? Nije ti je da, da uzmeš mest po mestvama. Nego moraš da budeš na, znači moraš da, mora i da budu uzeti na, na što? Mora i da budu uzeti na abdest. Četvrta stvar koju učenjaci zaključuju i spominju iz ovog hadisa Allahovog Rasula sallallahu alaihi wasallam, jeste... Ahlak Allahu vekusenike sallallahu alayhi ve sellem. Jest akhlaq Allahu vekusenike alayhi salatu vesselam. Kao što iz ovog hadisa možemo takođe zaključiti, znači ashabi Allahu vekusenike alayhi salatu vesselam so hizmetli Allahu rasulahu alayhi salatu vesselam istoga se može uzeti hizmet pobožnih i učenih ljudi. Znači hizmet pobožnih učenih ljudi, znači na primjer kao ako ima i neku potrebu Znači, stariji čovjek kada teže ide da mu pomogneš da ustane. Da... Znači, sve su to stvari. Općen tako bi pogledali od okaze šarijata. Znači, to su stvari koje su, to stvari koje su pohvali. Pogotovo ako se radi, ako je osoba, ako je osoba učene. Beđutim, ono što da vidimo jeste lepota hlaka ili ponašanja Allahovog postanika sallallahu alaihi wasallam. A to je tako što učenjaci kažu da mu je rekao, znači, da mu nije dozvolio to da učini, i pojasni je zašto. Znači nije mu samo rekao ostavi na moj, nego mu je pojasnio tamani da je htio da mu dozvali, pojasni mu je zašto to da ne čini, zato što je Allaho poslani sallallahu alaihi wasallam to znači, obuko, to obukao znači, na, na čistoću. I zato kroz dosta ovih hadisa, a to ste vidjeli, draga braćo, znači možemo vidjeti da su učenjaci, da su komentatori ukazali na lijep ahlak Allahovog odnosno na ahlak ili na veličinu i uzvišenost, uzvišenost morala Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. I zato samo kada bi bilježili samo ove hadise koje smo do sad uzeli, ukoliko momenata se vidi ljepota ahlaka Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. Znači, draga braćo, prenošenje ove vjere biva kada čovjek naučio ovu vjeru. Znači, naučio ovu vjeru i kada ima ahlak kao sredstvo da tu vjeru prenese. Znači, uzmite kada se u pitanju dunjalučke stvari, da čovjek kao trgovac ima ne znam kakvu ti robu. Međutim, čovjek nema lijepo ponašanje. Hoće li ljudi dolaz kod njega i kupovati to ono što on posjeduje? Možda hoće, možda ako su nuždi, možda ovo. Međutim, neće privlačiti ljude. Čovjek da ima restoran, da ne znam na kakvo mjesto. Međutim, da je čovjek drzad, da je čovjek osor. Hoće li privući muštarije? Neće privući muštarije. Tako isto, a još je veće i bitnije, znači čovek koji ljudima prenosi vjeru. I zato koliko je potrebno, draga vraću, znači koliko je potrebno da govorimo o važnosti lijepog ponašanja. Ovdje se samo dotičemo lijepog ponašanja. Međutim, mi smo nemarni, nemarni kada u pitanju govor o lijepom ponašanju. Kada je u pitanju govor o edebu i o adabu, o odnosu i obhođenju prema drugima. Znači, odnosu prema rotenjima, odnosu prema starijem, odnosu prema učenom. Znači, znači, propisi, draga braća, u Kur'anu se spominju propisi a da bi ulazka u tuđu kuću, a kucanja, ne kucanja. Znači, a da ukućana unutra, kada da ulaze jedni drugima, kada ne, da ne ulaze jedni drugima. I zato pogotovo ako čovjek kaže i prizna, i kaže, na primjer, mi smo odgojeni u sredini u kojoj se nije vodilo računa o čemu, o Normamo ponašanje, pogotovo kada je u pitanju, kada je u pitanju šta. Tada kažemo sami sebi sada, i te kako, i te kako moramo da učimo te norme. Da čovjek kaže sebi, da čovjek kad priznaje sebi neku stvar, on je pola svog problema riješi. Znate, kad priznaš neku stvar, pola se problema se briše. Priznaš neki grijeh da imaš, pola je Zato što ti druga pola ti je šta? Da popraviš taj grijeh kod sebe. Je tako isto kada je u pitanju, kada u pitanju va stvar, Lijepo ponašanje je jedna od najljepših odlika muslimana, mu'mina i njegovo ponašanje prema drugim ljudima. Međutim, ovdje sada govorim u kontekstu prenošenja vjere. Znači, ne možeš na svaki način prenositi vjeru i tako da kažem očekivati da ljudi od tebe vjeru prihvati. Znači, ljudi su Allaho poslanika, a rehi salatu wa salam, od svojih neprijatelja pravio prijatelje. Zar se nije dešavalo da su ljudi tijeli da ubiju Allahovog poslanika, alihissalatu wassalam? Pa za nisu govorili, nije mi bilo mržeg lica od lica Allahovog poslanika, alihissalatu pa mi je postalo najdraže lice. Jel ima takvi događaji hadisa u Siriji? Naravno da ima. Učenjaci kroz istoriju su svoji najveći i protivnika, pravili najbliže prijatelje. Allah, tabarak u ta'ala, nas upuće na taj način, pa kaže, idfa biletihi ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كجئتنا روشا وزراتي dobrim a mina jedno dobro mina jedno roša 10 roša roši stvari isto ko dzieciak kad se dzieciak kad si gra i ova jedan udar i kaže da twrati a ona Pa kaže, pa će između tebe i onoga među kojeg je bilo na prijateljstvo, ka'enahu alijun hamim. Kaže, posleće ti od najbližih prijatelja. Znači, to je kuranski princip koji ti je kazan u jednom ajtu, nekoliko u nekoliko riječi. I zato vidimo to praktično kroz život Allahovog posanika, i vidimo kroz život islamske učenjaka. Znači, koliko je bilo islamske učenjaka? I njihovi koji se nisu slagali sa njima u mišljenju, su najnjepše govorili o njima. Nise slagali, međutim, govorili su i najljepši o njima. Koliko je bilo koji su bile njihovi neprijatelji, pa su postali njihovi najbliži prijatelji. Međutim, što je danas naša stvarnost? Danas je naša stvarnost da mi danas od najbližih ljudi pravimo udaljene ljude ili ljude koji su daleko od nas. Mi danas od prijatelja pravimo neprijatelje. Radi čega? Radi onoga što u našim dušama. Koliko se god mi pripisivali pravcu ehli sunnata, pravcu selefa, pravcu pobožnjaka, nefso ostaje nefso. Duša ostaje šta? Duša ostaje duša. I Allah tebareku wa ta'ala spomnio u suri o šem si jedan ne ya zakljetvi da bi reklo kad aflaha men zakaha wakad haba men desaha. Uspio ako očisti, a propao ako svoju dušu. Čemu god se ti pripsivo tvoj nefso ostaje nefse. I to što ti kažeš jasa na putu salafa, na putu Allahovog Resula, te je tvoja riječ da li mijenio i tvoju dušu, da mijenio niste tvoju dušu. Tvoj duš. I zato vam kažem zašto? Postavlja se pitanje. Zašto mi danas? od svojih najbližih prijatelja, isto mišljenika, bliskih ljudi. Zašto pravimo na prijatelje? Pravimo na radi svog ega, radi svog nefsa, radi svog edeba ili da kažemo na edeba. I dođe čovjek i kaže, kaže, ja sam garib. Znate što znači? Garib je pojedinec. I u sunnetu Allahovog Rasula alaihi salatu wasalam je reklo da sam počo sa garibima, da će završiti sa garibima. Jel tako? I onda čovjek kada vidi da je oko njega pet ili deset ljudi, kaže, ne ne, ja sam neistin, ja sam garib u ovom vremenu. Nisi garib u ovom vremenu. Nego ljudi ne mogu da budu oko tebe radi tvog nevsa. Znači dođu, dođemo, ima nas, od tih trijez podijenimo se u tri ili četiri frakcije. Radi čega, radi svojih mišlja, to što sad u ovom vremenu sako će da bude ima mezheba. Prije smo imali četiri mezheba, danas u jednoj je mahali imamo četrnaest mezheba. Svaki učitelj na fakultetu hoće da bude, jedan hoće da bude Ahmed, drugi hoće da bude Sharif, a treći hoće da bude Malik, ovaj hoće da bude Imam Ebu Hanife. Najbolje su oni koji hoće da budu učenici Ebu Yusufova. Svaki hoće da bude imam, jeba. Naći se posupanje suprotno njegovom mišljenju, je gore nego ne znam ti, ne znam ti šta. Evo, to nije moje reč, hoću da idem i e, rekao kaže neka su mi četiri mjeseca danas, Allah dragi zna koliko ima. Danas na nas jedno ćerši ne možemo prebrojati koliko malo mjeseva. Znači svišenik istog fakulteta, kod istog šeha učio iste knjige, međutim vratio se u jednu mahalu gdje možda stotini ljudi svega klanja, međutim naprave, naprave dva džomata. Šta je sad? Kako su sad mezebi? Nisu sad u pitanju Sufije, nisu u pitanju Šije, nisu u pitanju ljudi koji tavaflja oko Kaburo. Znači sad u pitanju su i naheli sunnet, međutim napravili tri džomata. Zašto su tri džomata? Znači napravili smo rad svog nefsa. Zato što svak oće da se pita. Zato što sva koči da mu se ljubi ruka, ne može da ono bukvalno da mu se znači ko što ni znači da svog šeha da uzme bričeta od njega. Znači, Čo je naša stvarnost? Koliko ja ko, ko, ko nekomaj se svi nekomaj se, se ne sisti tako otvoreno. Međutim pa, to je tako znači to je naša, to je naša stvarnost. Radi čega je to tako? To je radinaša radi egnefsa i radinaša ega. Znači Kur'an nas uči idfa bil lati hi ahsanu saye. A čini znači, ki u stvarima, u nekim stvarima. Zamislite samo Zamislite samo, zamislite samo kako bi posupio Allaho poslanika alaihi sanatu wa Da najđe na neki ezijet kojeg mi vidimo. Ili neće reći Allaho poslanik, zamislite na primjer, zamislite šehi Huseymiina. Kako postupio šehi Huseymi na primjer neku neugodnost, na primjer da, da najđe na neku neugodnost sa sta, starijim džematlijom. Ili da najđe sa nekim čovjekom na ulici. Kako postupio šehi Huseymiina? Da ne kažem Imam Ahmed. Nači imam Ahmed ya bih imam u akhlaku. Nesamu ufikku. Iza tu seć se ši hablu kadr Arnaut rahmatullalha ali ke li spomni yonu šeha kamla Ka qassaba ker je to bih imam Ahmed svog vrman u akhlaku. Ti spomni danas. Nači u akhlaku. da ne govorimo odnosu prema. Da govorim naše midži sugnom naše mdraga odnosu. A on da odnos dola prema drugima. ima. Lijedna svaar kve mora čovek biti sestan. Čovek mora biti sestan gde živi. I vrijeme i mjesto u kojem živi. Znači, ne treba da živi u nekom nestvarnom svijetu. Ponekada naša druženja, koje su hajdele druženja, i druženje, možda da kažem na društvenim mrežama, čini da mi živimo u nestvarnom svijetu. Zašto? Kako u nesvanom svijetu? Koliko živi Bošnjaka u Bosni i Herceloni? Koliko je prilike Bošnjaka? Vam li ona da kažem? Koliko procenata njih klanjama? što mislite. Da kažemo koliko i klanja i poslije mjesec Ramazana. Ako možemo reći 20%, posto, kažemo 20% Hamdla. Dobro. Ostali koji kažu da su bošnjaci muslimani, gdje su oni, odnosno šta se među njima ima? Među njima ima oni koji su jasno neči tom kufru. Koji negiraju, psuju, smijavaju se s jerom i tako dalje. Dobro. Ima i oni koji su u velikom džahlu. Da kažemo da ređe možda ispat, ali nisu napretili, ne smijavaju se. Ima su, i oni koji srljaju veliki u velikim gresima. U velikim gresima da Allah tabarika ta'ala sačuva. Znači u gresima radi koji su narodi uništavani. Pa onda da kažemo ljudi koji su muslimani, koji su na namazu, koji su veliki velikim gresima. Je li tako? Pa on da dodamo da tu ima lice mjera koji žele zijet muslimanima. Pa je ja onda da dodamo još tu ljudi koji su nemuslimani. Znači mi smo ljudi koji smo, da kažemo tako, preživili genocid, je li tako? Međutim, nije, nije samo problem da tako se izrazimo što smo preživili genocid, nego ti svi koji su učinili genocid su još uvijek živi, još uvijek žive taj film tu ideju i žele opet da izvrše genocid na nama. Je li tako? Pa imamo da, da kažemo kršćane, nemuslimane koji žele da sezna istinu. Imamo obavezu i prema njima. I u svom tom svijetu u kojem mi živimo, mi naše živote, naše znanje, naše ponašanje sve damo da raspravljamo oko ove ilonemsele. I da radi ti stvari da kidamo da od 30, ako ima 30 umladni, da od 30 da napravimo 6 džemata. A 7 je još u glavama da se formira. Znači to je naša stvarnost. Je li ovo ovako ili ovako? Je ovo je stvarnost u kojoj živimo? Jel imamo drugima koji ne znaju za Allaha, imamo likakvu obavezu, moramo da njima govorimo te Allah, ta bar, ta da i vratimo, da i savjetujemo. Imamo ali porodice, imamo li odgovorno za našu djecu. Znači, daja, alim, je onaj koji živi, koji živi probleme svog umeta i svog vremena u kojem živi. Živi samo u životu ljudi, u životu jedne skupine. dači okupim okupimo se ovdje 10, 20, mi živimo svoj život i šta? Znači, živimo u svom svijetu. Znači, zato Allah sam smjelimo čovjeku koji ispozna mjesto i vrijeme u kojem živi. Međutim, ono što je bolno, znači što spominjemo ovdje i mislim da ima veze i kontekst u kojem ga spominjemo. Znači, nije problem da imamo različna mišljenja. I zato sam im običaj da kažem i kažem. Muslimani su živjeli i zajedno živjeli i zajedno branili jedni druge i zajedno i zajedno i zajedno. Među njima je bilo ovaj Hanefija, ovaj Šafija, ovaj Malikija, ovaj Hanbelija. U stvari nije bilo razlike među njima. A danas šta imamo? Danas imamo ljude, jedan mezheb, jedan menheđ, jedan fakultet, jedna akida, iste knjige, pa jedan pored drugog prolaze i ne seba mjese. Ovo nije provjelčavanje. Ovo nije provjelčavanje. Znači, naćete toliko sršenika fakulteta koji ne pričaju. Zašto? Naci šta je ovdje problem? Naci ovo, na koje se reče, ovo je sad jedno kompleksno pitanje, ne ovo je pitanje jednostavno. Ovo je pitanje jednostavno. Naci naši odnosi, da pođemo od naših džamata u džamijama, pa do pitanja odnosa među čovječanim ljudima, pa znači jednostavno sjedi sa sobom, zatvori se, zikri, spomni Allaha, očisti svoj nefs, stavi svoje ego pod svoje noge i biće problemi riješeni. Naci to je najveći problem ovog našeg vremena. Naci kakve nam fajde da učimo sve ovo znanje. Ako nemmo edaba, ako nemmo ponašanje. Ako Allah Sanama nije zatvori. Znači, čitamo bulugul maram, sako od vas nauči ode na bulugul maram, naučimo Kur'an, naučimo Bukhariu, naučimo muslim. Međutim, izadžimo nemmo, ne znamo se ponašati među ludu. Kak, kak, kakva je kuri iz toga? Ja se sjećam, i sati njuči završiti. Sati njuči završiti. Znači, ders, koji, koji sam naučio i želim da ode prinesan so mno. Kad sam tijek počuo da učim izučavam kerajte, počuo sam da učim, odšao sam kod šeha koji se zau šeha Mohamed Šuqair. Iš šu uvijek je živ. Znači, jedan veliki, veliki alim Damaska, šafijski učenjak, alim u kerajte ima, pobožnjak, znači pobožnjak, pobožnjak. Znači alim, abid, zahid. I sam sa nijetom, da počnem da pred njim čitam komentar šatibije. Prvi drs, znači se to bilo u Džamija Hasanu. On je imam Džamija Hasanu na Majdanu u Damasku. I također učenike Ših Kureyma. Dešao sam kod njega, taj prvi drs, znači počeo da mi tumači šatibiju. To je djelo od imama Šatibijska rajita. Prvi drs braću, taj še za plaku. Nije bilo govorao o pobožnosti, o grijesima, nego o kirajitima. Međutim zaplakuo i kaže, znači pustio suzu, bio je čovjek pobožan. Kaže, kakve nam koristi, kakve nam koristi, sve ovo znanje da naučimo ako Allah nije zadovoljno za nama. Kakve je nam fajde nam da znamo kirajite, da znamo še ako Allah sa nama nije zadovoljno. Znači, kakve nam je znanje da znamo, ne znamo, ako Allah nije zadovoljno. Znači, cilj znanja je da to spravedemo u praksu. Znači kako je znanje da ja sad izađem i sad ja ovdje sam slofuro, ovdje sam šeh, ja sad umačim buluglom aram, mene sluša, kako se kaže, eh, drž će ima toliko pregleda, ovo će toliko pregleda, međutim, kad izađem, ne znam kako da se ponašam prema svojim ukućanima, ne da kažem ljudima, da kažem, kažem nekom ko, ko mi je naprijatelj, ko mi dođe. U, u, u džamiju dođe, dođe, dođe ljudi. I zato vam skreće pažnje na znači, u. paže u džamiju obratite pažnje prema sarin� Nacijom ste de de sto vaših dede. Nacijom ste sto vaših očeve. Koliko nas ima možda očeve, dede. Voljeli bi bismo da su, bi su džamija, pa da su ne znam kako. Što mi kažu možda je ružan ružan izraz da su ters, da su da su laki. Ok. Čovjek sedamdeset sedgodina, osamdeset sedgodina, ti bog zna o čega boluje. Vruća vrućina. I za je mu, ne razumiješ, nešto ti bi sad odma jao vidiš šta mi reko. A bolaj razumiješ, vratiti to njegovo smijeh. Alhamdulillah čovjek džami, u džamiju tih godina ma dolazi u džemat. la, gledaj neka poizmetiš. Kako da ga pohizmetiš? Gledaj kako da mu učini. Znači, kakvo, kakva draga vraća koriji svega ovoga, svega ovoga, ako se na kraju ne znamo ponašati kako treba. Ako se ne znamo prema svojim ukućanima, ako se ne znamo prema ljudima na ulici, ako ne znamo prema ono. I zato ovaj vas nagradio. Znači, gledajte znači, da vodimo računa ovim stvarima. I zato Sada do čega možemo doći? Ja sam imao namjer jednu knjigu da vidim da da, da ako, možem, a, ako ima dovoljno primjeraka te knjige da podijemo da gledamo da damo se bi zadatak jedno vrijeme ona jedan period da je svi pročitamo. To je na knjiga od, od Ibn Abdul Barr ga da norma ponašanja, ne znam kako se tačno. Ona kako se kaže preveo prvo na naš jezik. Molim Allah te barekutaala molim da nas asmiluje da nas oprosti. Sallallahu alahun muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassallam taslimin katira.